Kaiso, eguerdi on hirrola irratiko entzule goski hori. Iaxie de Ramais. Ta, tira, hongieto riak, mugia Bueno, eh, gaurkoan gure lehen irratxaioa izanik, eh, zenbait kontuz berdein jorratuko ditugu, eta hasteko gure programan dugun intentzioen ondik norakoa salduko dizuegu. Ta, bueno, eh, gure asmoa, mm, Sirian, gertatzen ariena saltzea izango litzateke lehenbizi, eta horretarako ni neu eta gaur, gurekin izango dugun Iñaki Urrestarazu daukagu elkarrezetategiteko Siriaren aldeko kidegaren lehean Euskal Herriko plataforma antimperialista Siriaren aldekoa kasu honetan. Eta, bueno, e, nahiko entzuna da, egunotan, egoten ariaren polemika bizia, sirialdean eta interventzio militarra bai du di inkluso emandaitekela, partez, arma kimikoen erabilera bat argudatzen dute eta, nahiko, bueno, susmarria denaia da eta montai bat bezala hartzen dugula hemen askok. Da, bueno, e, besteri gabe, laster inaki hemen gurekin izango dugu, eta bio sorra saldi apur baten ibiko gara, esan bezala, eguneokotasunaz mintzatzen, ekialdur bilean, eta bereziki, siriare republikan. Egon diren azken gertakizun eta ingurua barren berri emanez zuei entzulioi, besteri gabe. كلنا حراسك يا زينب كلنا عباسك يا زينب كلنا حراسك يا زينب كلنا عباسك يا زينب فينا عاشورا وتجدد والنصر الآتي سيحدد وبصرخة الله أكبر لبيكي لبيكي زينب ولا يمكن أن يرفض في جفعة جميزنا تبثر سينة جازات وتضيع كل حياة وتزوصنا عديداً من جديد لأنه جواس رأينا في مشروع شوق في مشروع شوق أو قطر متجدد أسقطنا نمسى ناس دنطر في دماع العلام, في دماع العلام كيدك يا يزيد العصر أتباعك لن يمحو ذكره كيدك يا يزيد العصر أتباعك لن يمحو ذكره فما أيامك إلا عدد وما جمعك إلا مدد ودمائي تنسفك عائلة يا زينب يا من البيتين سلمت تنسفها ومخلتها موسيقى لأنه دائما لبيكي زينب تسجيل وتوزيع علي حجيج أداء المنشد ناصر ناصر نحن جنود على الكرار وسنسحق جيش الأشرار نحن على الكرار وسنسحق جيش الاشرار شي عيون وقد اعلنا سنلبى نداءك يا مهدي جاء زمان واخذ التاريخ لبيك لبيك زينب يا زينب يا زينب يا زينب, لبيكي لبيكي زينب يهدأ نبض العباس ورؤوس الطاغى ستداس يهدأ نبض العباس ورؤوس الطاغى ستداس اديك بدمي وبروحي اسمك اكتبه بشروحي اللي يسمعنا كل الناس لبيكي لبيكي يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب لا تخافي multimik pol po Jaz! Mad же20e luna B vigosoak, detuak indizik chiranteuan, Ego er dion, entzule guzti hoi, hemen gaude irola irratian, nire izena nire esan nomenzala sire da, eta gaurkoan, txirian alde plataformako Iñaki Urruzera Azudaukago, nazi aditua ah, historikoa hemen Euskal Herrian, Eta, tira, e, besterik gabe, mintzatzen e, hasiko gara, ba, ekialdur bilean, eta zehazki xirian, ematen ari giren azken gertakizunen inguruan. Ongeluzago inaki eta ongiterria egiten izugu. Gazi inaki? Bai, kaso, bai. Kaso da noi? Tira, bueno, e, zer e, konta zenibuke... Azken egunotan entzuten ari garen pues, eraso inguruan bai. balizko guntu hori guztiaz, bai. Ari gara bizitzen beste kapitulo bat. Mm -hmm. Siriako gerra luze eta krudel honetan gertatzen ari den egun hauetan gainera gertatzen ari den beste kapitulo bat. Hain bai. zuzen ere arma kimikoen ingurukoa. E, guta ekialdea hor e, kokatzen baita balizko eraso kimiko hau. Azken aldian, borroka naiko gogorra gertatzen ari da, e, siriar ejertzituaren e, aldetik, ozea alde, eta e, terroristen kontra, terrorista hainbat talderen kontra. E, ekialdeko guta parte hau da, Damasko hiriburuko auzo handi bat, hauzo nekazaria, eta, e, bueno, garaibatean egon da nola baita bezala, adizkidetze plan prozesu barnean, nolabait baketsu bezala. Baina azken hilabetetan nolabait siriar ejertuak beste fronteetan e, aurrerapena handiak izan ondoren, erabaki zuen honetara e, jotzea. Eta honetan, e, ba gertatzen aritu dira gauza asko eta nolas eta e, terroristentzako eta batez ere bere tutoren tutoreak diren E, Europar mendebaldeko potentzien dago, hau izan da toki estrategiko bat, hiriburuaren ondoan e, dagoelako batez ere. Eta hortik e, hain zuzen ere, pensatzen zuten, nolabaiteko baiteko ba, indar batzuk engordetzea, gune estrategiko bezala, hiriburura e, e, eraso gogor bat, momentu batean egiteko, e, gobernua eta sistema guztia, Eraitxi alizateko. izateko. Mm -hmm. Orduan horregatik eman diote erragarizko garrantzia e, guta mendebaldeko e, kialdeko parte honetan gertatzen aritu diren e, borroka hauei eta horregatik e, hain ere nolaz eta es Sirar oso azkar eta oso era argian estrategia argikin aurreratzen joan direnez e, potentziak e, beldurtu egin dira E, nolabait ikusiz, beren azken gune estrategikoak ere galtzen ari zirela eta nolabait era batera edo bestera buelta eman behar ziotela. Eta horretarako daukate arma oso boteretxu bat eta da medioena, komunikabideena. Komunikabideak dira e, mendebaldeko potentziendako imperialismoaren zako e, kasi ba, armarik e, boteretxuenetakoa. Gara da, hain. Eta hain zuzen ere, ba, hemen gertatu da gero iguala aipatuko dugu prozesu, gerrako prozesua, baina e, gerra prozesu honetan azpimaratu nahi dudana da, e, hori, garantzia handia eman diotela, eta nolabait, zarata mediatiko ikeragarizko bat, e, ateratzen, aritu direla, e, ejertzito siriak, siriako ejertzitoa, aurreratzen ari zen, e, eran edo ala, bai? Tira, e, bueno, entzuleok, zupatatzen e, dugu, baiutu zertaz, ari gaen hitz egiten, den larun batean den ustezko, eraso kimiko bat, saratu egin da, guta ekialdeko duma zonaldean, eta, tira, haian, siriako gerra honetan, informazio gehiegi ez okazubo non txat, bueno, e, uñaki kondo esan duen bezala, ekialdeko guta, zein, mendebaldekoa, terrorista takfirien hartuta egon den zonaldea izan da, eratokupatuta, eta, bueno, bertatik izugarizko barra basaak eta, bueno, oindik egin ez dielako besalo jato gizan guztizta malez, baina hasta keritze lak egin duzte zibiekiko, eta, bero, gerinakik e, obea esalduko digu, baina giza eskutuak une oro egon dia jarri korri ore humanitaria boicot da tudute CTE CVA Tiro Inés eta bueno ekialdeko gutak geratu izenda gaur arte Mendebaldekoa bazegon ere baina gobernuak aurre aramaten dituen bueno e, nola baiteko e, adoste do, ez de abarcamena baina bai el Carfitza prozesuei esker e, zenbait pertsona hortik aterai ziren e, ja da pues ba terrorista salafistak, baina eh e, oso batu importante bada ipatzea Gobernuak eskaitzen dizkiela, eh kasu honetan, eh Yomugak, eh Siria ekialdean dagoen Idlib da bata, edota Jarablus, e, Al-Bab, Afrin o incluso Tamales, e, turkiaren invasioan ostean. Ordan eskeintzen die ara Joana alizatea, eh arma bat gainan eramanez, baina gainontzeko guztia armagintza bisotzu guztia entregatuz, ez. Eh, claro, va irudi kontrasana dela, baina metan merezi du gobernuaren xede bakarra zibil gorik hil ez dadila baita eta horretarako sakrifikatu behar badu. Gero zonalde baten guztiak sartzea, takfiri guztiak, ba tira, incluso esangenezake merzi zaiela haien artean chatto konpontzen bai dira. Batzu baidu zerako Katar Aita bichever bezala, beste batzuek Turkia, beste batzuek Frantzia, beste batzuek Saudi Arabia eta tira. Eta bueno, zer kontagenezakie dena honi buru, ziakie. Bueno, ba hori, hor eh, eh, guta ekialdeko parte honetan gainera egon dira talde terrorista garrantzitsuak importanteak, e, Alkaedari nahiko atxekiak, eh ain zuzen ere, ba Sirian egon direnetako importanteenetakoak ISIS aparte eta dira ba al Islam mm -hmm. Arar alzam eta e, Railak al, eh failak, failak al alar al al, al, al, al Rahan. bai hitz bai. hauek gogoratzea da erresa eh <laughs> ez da ez bueno eta kontua da e, hori eh sirar ejertzitoa aurreratzen joan dela oso azkar ja poltsa batzen, zen utzia poltsa hori zatitu ez zuten errezago menperatzeko parte bat eta bestea. Eta gero, aurreratu, aurreratzearekin batera, nolabait, bueno, ba, adizkidetze prozesuak ireki izan dizkiete ba, talde terrorista hoiei, eta banan-banan lortzen joan dira errenditzea edo eta adizkidetze prozesutan e, sartzea. Batzuk errenditu egiten ziren, da beste batzuk ja barneratzeko, integratzeko m, aukera ematen zuten, eta e, hori, adizkidetze prozesutan amnistiaren truke sartzen ziren. Eta momente honetan, bueno, hor, e, hori, esan bezala e, in, e, komunikabide ikera errizko zarata ateratzen joan dira, esan ez, ba, bombardaketetan e, kristel, kristolako e, e, sarraskia egiten ari zirela siriarrek eta erruziarrek, mm -hmm. jende zibila hiles, emakumeak, kumeak eta bar, ospitaleak apurtuz, e, eskola lakapurtuz. Ukaraz ba, banago Alepon 2000 eta Maseko amairan biztigenuen moduko gidei batazta? Igual, bataz, iguala, iguala, iguala, iguala, mm -hmm. iguala. Ez eh, larritasun batean, aurkitzen diren bakoitzean, beti, beti eh, erantzun berdina izaten dute. Medioena, medioen errekursoa eta batez ere, nolabait esatea, zarazkiak eta hildako asko gertatzen ari direla hauen bombardaketaren ondorioz, eta hori gezurra izaten da gehienetan, beti efektoko lateral esaten esaten zaiena E, beti gertatzen dira, gara guztitan, baina gutxi batzuk bakarrik dira, zeren e, izaten diren bombardaketak daude oso zuzen, zuzenduak helburu e, konkretuetara e, informazio askorekin, askoren gainean, teknologia ondien gainean, eta bar, ez? Eta gainera saiatuz, alik eta e, kaltetu gutxien, edo hildako gutxien izaten, bai? Horduan, hor, hori dana, e, medioen aldetik, eta terroristen aldetik, eta bar, goten aritu dena izan da e, hori zarata ondia, bulla ondia, ateratzea nola bait, geldiarazteko e, zera hori, prozesu hori, bai? Eta hor e, sartzen da, bueno, azken rekursua izan dutena, aipat hartu dutena mm -hmm. da, arma, ez, balizko arma kimikoen erabilpena, oh, bai? Eta hor, e, hain zuzen ere, kurioso ba, da, e, hor e, gobernuzkampoko erakunde famatu bat, kasko zuriak izena dutena, eta balizko laguntzak ematen e, e, ibiltzen direnak e, ba, zaurituei eta hildakoa jasotzen, eta ez dakizer bakizer, baina da talde bat e, nolabait teatroa eta irudi e, mediatikoa m, zeratzeko e, Siria eta Erusiaren borroka salatzeko, de, desprestigiatzeko, zikintzeko eta intoksigatzeko, bai? Eta hoiek e, ja gauza asko egin dituzte linea honetan, hoiek daude finantziatuak, ba Ego, e, Inglaterrako gobernun aldetik, ZI aldetik, MI6 aldetik, bai. eta bar, eta hauen papera da beti gauzak zikintzea nastea eta zikinkeriak e, siriaren gainean eta erusiaren gainean botatzean. Da, azkeneko inventoa izan dutena da arma kimikoen balizko erabilpena, bai? Mm. Esan dutenez, eh, helikoptero batek eh, upela batetan edo po armama kimikoak eh, bota zituztela bailiarrek eta Errusiarek eta horren ondorioz ba berroi persona edo hil egin direla. Dala. Orduan duan, e, bueno, hori, ba, bueno, ja, oba matikazita, beti, esan izan zen, e, arma kimikoen erabilpena lerro gorri bat e, bezala, zela, eta hori e, gaindituz gero, pasatuz gero, hor ja erantzun gogorraken direla. Ta hori jakinda, nolaz hor dago, toten antzeko zera hori lerro gorri horrena, pues e, askotan erabili izan dute e, arma toxikoena, arma toxikoen erabilpena baina hori gobernuari leporatuz eta bar naiz eta beraiek izan terroristak izan erabili izan dutenak mm -hmm. beti beti beti beti eta oraingo honetan ere kontu berdinarekin aritu dira ikustez ikusiz galtzen ari direla gerra eta gainera e, gainera azkeneko terroristak ja negoziatzen ari direnean e, gutatik ateratzeko justu momentu horretan agertzen da istorio berriago claro. bai Justo momento horretan. Eta orduan, bueno, pues, hor eh, eh, adibidez, ya eh, gainera planteatu, bueno, ya eh, beti bezala, Trumpek, leengo urtean ere, antzeko zehozer pasatu zen, eh, il bai. eta Trumpek, ja hori entzun ondoren, ya gidoia prestatuta daukatenez. ez. Jan seihun, zantzen azken. Bai, eh, hori da. Jan seihun, hori da, il-leven eh, zena, eta gero bombarda eta inzuten, jomzeko aire base batera, mm -hmm suposatuz handik atera zela e, arma toksikoak e, bota zituen mm -hmm. gazkina, bai? Eta hori frogari gabe eta eser gabe eta ja e, erantzun bezala eh bota zituzten 50 misil e, barku batsuetatik e, bai, base horretara eta ber, ez? gaur e, gertatzen ari da edo bidean gaude, ba, antzeko zeo zertara hiltzeko, bai? Mm -hmm. bai? Bai, bai, eh badator diozuneekin, oso importante hitzait Ez sustene de focalizatzea bai kasku zurietan zein arma kimikoen kuestioanetan kasku zuriak white helmets direlako hauekin eh gerratzen da ez da guten noizbait e, ba erregimenaren zau erregimen hau da tasira gobernua erregimenaren erabietan ezubi izan baduzue ba observatorio sirio derechos humanos e, o bat, cobat e, bueno inolako sinies garatu ez dauka na eh siniesgarritasuna azkenez sin saiolako Hanei dasuen musulmanaen kide den Bilal-Adul-Dragman behitzen den tipogati, eh, kobe entriin bizi dela eta berak soilik daramala malea beatoki hau, siriar gizasku biden beatoki, sasi beatoki hau. Eta, bueno, eh, kasku olako beste horren beste garratzen da, ez? Eh, apur bat, bueno, eh, iseka bezala, arda hita kezelan, eh, Ba bueno, en Goiceeta ambulantzia giratzen dituzten pertsona datzuk, gero hauean ba irudi RG7iak, Dragon of Sniperrak edo anti misil giratuak erabili litzaketela, ez sinest gaitza erabate. Eta bestetik eh, arma kimikoena, unero herbikatzen den zalaparta guztia hoe, es, osundo aipatuzu bezala, ja irugarnaldia da, ez zuten gutan 2000a Maiuruan okerespanago, gero 6 junekoa iaz, baina pirigian oin Bueltan, eta aurtengo apirilean, e, oin e, duman, ez, e, gutako zonalde honetan Asunta, bai, siriak arma kimikoak izan ditu, hori biztan da, baina ez da kontatzen zergatik izan dituen arma kimikoak, ez? Hortik e, zer esan ganezak eta bueno, suntsituak izan digerak, jada opakek berak esan du, arma kimikoen suntsipen erakundeak, ez dakit Hortan, zertar datoin berriro mamua bat eratzea ino sinisten ez duena? Ja, baina hauek hauei berdin zaie eta edo zeina itzaki hona da e, gerra, e, gerrari bueltamateko eta uhum. galtzen ari diren gerra honi bueltamateko. Bai. Eta esan Haiz. bezala, e, bueno, ba, naiz eta e, arma kimiko guztiak e, zuntzituak izan 2008 garren e, zerean urtean, bai. e, momentu honetako egon zen egoera baten ondorioz, e, hain zuzen ere gainera duman, bai eskualde honetan bai. hain zuzen ere, eta egon zen e, puntu puntuan ba nolabait e, ba Izugarrizko bat Libiaren antzekoa gertatzeko e, zerean bai mm -hmm. e, Sirian. Mm -hmm. Ta orduan ba, bueno, nolabait negoziazioen bidez eta bar lortu zen e, bueno, arma kimiko desagertu suntzitu bingo situztela eta egin zituzten, gainera kontrol internazionalarekin eta yeah. kontrol kontrolzaile hoien artean ipar Amerikakoak ere. Eski. Beraz oso argi dago oso argi dago arma kimiko guztiak suntituak dituela gobernuak. baina ez horrela e, terroristak ze egunero egunero ikusten ari gara nola sartzen ari diren frontera batetatik edo bestetik e, turkiaren bidez edo jordaniaren bidez edo eztaginoren bidez arma kimikoak ja osorik prestatuak edo armakimikoak barruan e, sortzeko osagarriak e, sartuz bai eta e, arma kimikoen erabilpena egunerokoa da terroristen aldetik bai ta momento honetan Ba, hori. E, e, kasko eh, esan dute, e, zera batek, esan bezala, eh, e, batetik upela bat arma kimikoekin bota dutela, ez dakiz zer bakiz zer, Eta Trumpek esaten ari nintzena, Trumpek ja e, beti egiten duen bezala, ta bueno, e, Amerikar lehendakari guztiek egin izan duten bezala, ta Obama konkretoki ere bai. e, e, ezer frogari inolako frogari gabe, inolako baiestapenik gabe, inolako konprobaziorik gabe bar, ja ber e, segituan leporatu egiten da Rusia-Rei eta Siriako gobernuari arma kimikoen erabilpenaz, bai? Gero, momentu batean esan zuen, bueno, etzegoela oso argi, baina mm -hmm. kasi seguru zeudela, horiek erabi, zituztela arma kimiko hauek, eta, bueno, komprobatuko zutela dena den, baina lerro gorria zela eta hori gaindituz gero, erantzuna oso gogorra emango zela, bai? Eta horren ondorioz hor e, konbokatu egin zuten e, nazio batuen erakundearen e, segurtasun konseilu bat astearterako non e, bueno, proposatu nahi zutena zen e, arma kimikoen kontrola desagertzea osea hor dauden e, arautegiak eta bar nolabait e, protokoloak esaten direnak E, erabili beharko lituzkenak edo liratekenak e, nolabait komprobatzeko olako gertakizun baten ondoren ikusteko benetan erabiliak izan diren edo ez hor horba daude ba, arau batzuk ba, horiek baztertzea e, nahi zuten e, zera bilera honetan e, horrela nahi dutena egin alizateko ozea frogari gabe e akusatu edo salatu egin alizateko Siriako gobernuari eta Rusia Rusiarei bai. eta horrela intervenzio militar bat argi eta garbi egiteko, bai? Bai, bai. Esanutzun bezala, claro, jendearia atentzioa ditu alko dio, ez? E, IAS iaz gerdau bazena pirian aurten ere, da, iaz, de hecho, hartzen diren bi dira, ez? Bata da, hm, hola daite guzti hauek egin zuten pantomima hutsen zela, haike indako antzerkia, eta bat bigarren aukera bat, zela, hain zuzen ere, gobernuak bombardatu egin zuela e, zera jansai junaldean, eta e, ze aski terrorista salafista hauek zituzten bueno, e, biltegi batzuetan on armakimikoak zeduen, ingoiz ez da esan gobernuak armakimikoak erabilitu benik, eta hor, bigarren hipotezi horretan indartzean lehenengoa, hain zuzen ere, Ba, nolenda baite, mertzenari guzti hauek, basituzela kimikoak. Eta aldiz, ba, horre, bai, eh, gaurtiziren berroaita mar Tomahawk misil, bota ziptuela trampek Eta berdan geratu zen kontu eta oin aldiz, inork gutxik sinisten duela Eta da, duela urte bete, saia bazen, oin, apena sinork, da, brokogunean detxo El Mundo, nez, komentazian lagun batek irakurri zuela berri bat eta El Mundo ko ere bazioten, e, iruzkinetan hori inorketzuela sinisten, finean hori, e, ba, bazelako soargia hor bazegola azpijokoa ez. Eta, jo, aurten aldiz, bai duiz urezko mutaia suertadela, izan daiteke bat diteke, behar badaia siriako gerra, eh galdutzat hartzen delako inpernismoak bai. agian ja buka mal aire zor bai. alepo inberasu eta hain zuzen ere bai bukatuz edo galdutzat hartzen dutelako eta ja. e, larri daude e, desesperaturik bezala daude eta nola buelta eman nahi dioten nola edo hala galtzen ari dirain gerra honi ta orduan ba rekurso azkenetako geratzen zaien azkenetako rekursoa da arma kimikoen balizko erabilpena bai eta orduan ba hori Eh, esaten duen bezala, eh, Trumpek mehatxua egin zuen, mehatxua egin zuen, eh, bueno, ikusiko zela ez dakizer bakizer, eta konbokatu zen esandako zera zer hori, eh, onuko eh, bilera hori. hori. Onuko bilera horretan, eh, eh, Frantziak, in, bueno, onuko bilera hori konbokatu zuten hain zuzen ere, betikuek, Frantzia, <laughs> Inglaterra eta Ipar-Amerikak. Zerraro. Eh, eta, bueno, pues, nola baita, salatzeko, siriako zera tal, irresponsabilidadea, errusiarrena, eta bar, eta... Konkretoki planteatu zutena egin zuten, ebazpen proposamena izan zen, ba hori izan dudana. E, nola baite, arma kimikoen arautegi zera hori, kentzea, eta orduan bere esku bere esku gitu, e, mendebaldeko potentzien esku, ustea, e, edozen, olako egoera kritikoen aurrean, zein soluzio eman, bai? Eta Rusiaren alde izan zen kontraproposamena oso erresa, tal logikoa dena. Bueno, e incidente bat e, gertatu bada guta horretan, pues, egin beharko izatekena da adituek ara bialtzea oraintxe bertan iker dezaten aber zer dagoen. Zer dagoen egia edo zer dagoen e, gezurra horretan. Haber arma kimikoen arrastorik aurkitzen den, aber norbait zauritua edo hildakoa egon den horren ondorioz eta orduan, atera daitezke, agian, ba, ez dakit, konsiderazioak, emaitzak, edo ez Baina etzitik boikotea zenute, baina inglese-frantzian. Baina ez ezkoa, ez proposamen hori ez dute onartu claro. nahi izan. Proposamen hain logikoa izan da, ez dute onartu nahi izan. Zergatik ez dute onartu nahi izan. Listan, da. Pues dakitelako dela hor ez dagoela arrastorik eta bar. Ze hain zuzen ere, hain zuzen ere, gero ikusia da, erruziarrek bueno, eta asiliarrek ukatu zuten bere responsabilidadea zera horretan, mm -hmm. baina gero ezke gainera e, hor aritu dira bai, bueno, azteko e, duma, duma da e, gutako azken hiri nagusia esan dezagun da azkeneko puntua ya, hor e, konversazioetan edo negoziaketetan e, zegoena eta tal, ez? Azken reduktua esan dezagun bai? Eta hor numai ospitale bakarra dago. Eta horko medikuek eta langilek, esan dute, hor ez dela gertatu, ez dutela aurkitu, ez dela inor etorri ezildakorik, ez auriturik arma kimikoen ondoriozko well, eh, eragini. Sintoba horreizituen sin, hartaturas duldela inor. Ez dela inor, inor etorri, eta ez bakarrik orain, asteburu honetan, edo aste hauetan, inoiz, hor ez dela Hori holakorik gertatu. La, eta da gauzera e, gauza berera beldu dira, e, Rusiako adiskidetze prozesuko, bueno, hor buruak edo arduradunak daudenak, konbersaziotan egon dira medikoekin eta angolangileekin eta bar eta danak esan dute, hor ez da ez dela ezer. E, ezer olako arrastorik e, inundik inora. Hor segurazki montai bat izan dela, montaia bat auskalo non eindakoa, bideoa bat atera zuten, bideo hori zabalduin zuten, e, tal, baina hori monta zezaketen auskalo 11 edo auskalo, auskalo non, edo zintokitan, ez? Mm. Baina han ez da olako arrastorik bai? Eta orduan, Auek orrera funtzionatzen dute. Naiz eta arrastorik ez egon, naiz eta frogarik ez egon eta gainera frogak egitearen kontra egon, ja salatzen dute zuzen. Eh, siriarri, siriar gobernuari eta erusiarrei, eta horren ondorioz, ba, apoio naiko alortzen badute hainbat estaduen aldetik eta jendearen aldetik eta medion aldetik ja, gerra montatzera duaz bueno, gerra, intervenzio militar gogorra, ja, ez, tagit, misilekin eta bar, eta horretaraz duaz eta aurreneko preabizua ja izan dugu, Israel eh, Amerikarren morroi dena ja, aurreneko eraso bat egindu, eran egun, ez da? Eran egun, ba, igande gauean edo egin zuen Zerara, Palmira ondoko aire base batera, misil batzuk, sortzi misil edo, bota omen zituzten, eta e, gainera, porzea bota zituzten Libanoko aire, airetik, e, sartu gabe zirian barnen, ze badakitean anti, anti misila, o sea, anti misilak, e, antiaereoak edo dauzkatela, misilak, potenteak, eta orduan, badaezpada Libano gainetik, bota zituzten misil hoie. Misil hoietatik gainera, sortzi hoietatik, bos, e, nola baita, desaktibatu egin dituzte kontrako zerarekin, misilekin eta bar, Aye. baina hori izan da abizu bat, abizu bat joan da eta abizu horrekin, pues, il dira ja ama lau persona, hori datik, oh, lau iraniar ez da gizar. Berrogoi inkluso eta gero, da esek, egin zuela interventzio bat, bai, barrua interventzio bat ez? bai, hori e, askotan gertatzen da, nolaz, hori ikusten da hori ikusten da, behin eta berriro, nolaz dauden koordinatuak, claro. iziz alkaeda, amerikarrak, frantziarrak ez da gizar, terroristak guztiak ze golpea ematen du, ta handiz segundu gutxietara, doaz besteak okupatzera hor geratu den utxune hori. Ez da, da lehen aldia, ez da gutxea hori, dera ez horren askotan. Tira, ba, bueno, eh, nik uste nolabait horre laburtu izugula nolabait eh, zelan dagoen siriako egoera, asker du zeago gintezke, Baina, e, bueno, tegialdia bagoin da, e, e, asteazken honetan, arriagan, zazpiterritan, egongo da, kontzentrazio bat, imperialismoa behar Eta, bueno, ba, esan ez, hemen saltzen digutela imperialismoa dabideek ba, ba, ez dela horrela, eta sireako gobernuarekin egon bar dugula. Aurrerako ja, garen einean, ez, ezkerrak ere autogritika sakon bat egin bar du hor. Beste dozera, Iñaki? Buz, ba, e, esatea, azpimarratzea, behin eta berriro imperialismoaren jarrera dela kriminala, eh, mm. benetan kriminala, benetan gezurtia. Gezurrak eta gezurrak barra, barra esaten ari dira, eta ez dute ez da eh, lotz tantarik ere edozein aztakeria egiteko. Beren interesak aurrera ateratzeko kapaz dira edozein hiltzeko e, edo zein garbitzeko eta horrelari dira bere politika guztian herri pues, guztiak e, apurtzen, txikitzen eta bar. Eta Libian e, lortu zutena, pues, e, lortu nahian dabiltza Sirian ere, ezin izan dute orain arte eta orain azkeneko zaioa, bueno azkenekoa edo azken aurrekoa esan dezagun, pues nun baite hor ari dira, eta tal. Baina, bueno, alerta gorrian daude, e, bai Erruziarrak, bai Iranekoak, bai Ezbola, Siriarbera eta bar, eta espero dezagun, espero dezagun, ba, zentzu komuna, esaten den sentido komun, edo, dela kori, ba, sartzea eta beldurtzea bizka bat zeren, hemendik atera daiteke e, konflito oso gogor bat. Gerra mundial bat, edo antzeko zehazer, oso gogorra atera daiteke, hemen... E, Galsak oso gogor jartzen ari dira. Hori da. Bueno, a mi ezker inaki, eta besteri gabe, elkartzeta itxiko dugu. raia el kurasan tahed ngib tark ja hamid el qaid ya abu tira ba bueno gaur iñaki urrestar zurekin eongara irola irratian mujahidin gorriak tarte honetan eta bueno eh, laster ziburaski iñaki berri gurekin izango dugula, eta bueno, kide gehiago izango ditugu sirenaldeko aldeko bueno, eh, militante gehiago da tira eh, Esan beharrekoa esan dago, mi eskeren entzute harren. eta, bueno, ba, gure betekizuna baki guzein den, siriarekiko, e, zein herri zanpatu guztiekiko, eta Euskal Jendarteak, baki zer, egin eginbarko duen, bueno, a, elkartasun mini bogate ez, horregatik egin dugunde jaldia, harriagan parte hartzeko, eta bueno, gure hitzaldietan alo guztue eta parte hartzeko, izan ere edozin laguntza ongitorria da, eta beharrezkoa da, herri honen, Euskal Herriaren hau antinperialista gogortzea ez, eta orain inoiz baino gehiago mea txupean baikaude. Mi esker entzuleok, eta horrengo arte, muiak itin gorriak. هبصاد من تحكيها ودمك نشفنا بداعش من هالدينه دمك نشفنا بداعش من هالدينه دمك نشفنا دمك نشفنا كل سرايا خراسان تعاهد نجيب ثارك يا حميد القائد كل سرايا خراسان تعاهد نجيب ثارك يا حميد القائد يا ابو مريم يا شهيم بيك تنقاس الذلم يا ابو مريم يا شهام بيك تنقاس الذلم ما نسيناك احنا والله الشاهد ما نسيناك احنا والله الشاهد و ما ننسى نجيب الثار مغربا قالك ما ننسى نجيب الثار مغربا فقد غالي يضل حيون مش بدمه وبعد حضره يا ابو مريم يا ابو الكلفه كم خطط رسمت مجاهد ويل قام بصابو من سراي خراسان تعلم يقول سيد صبحي عالحق ما نمت مين سرايا الخلسة نتعلميت يقول سيد صبحي عالحق ما نمت والنصر بدياله صار مسجلي نحل انتصار ثار يبقى بدمنا ثار وما نضيع ثارنا نضيع ثارنا يدرب سيد صبحي موت ويهمله فتفوت والسرايا تنادي صوت حدلي طب دارنا دمك نشفنا بداعش منه الدي ان دمك نشفنا بداعش منه الدي ان دمك حميد القائد كل سرايا خراسان تعاهد نجيب حميد القائد يا ابو مريم يا شهام Ya abu maryem yaa shahim Bik tenkasi zilem Ma nisenaak ihna, wala, shahid Ma nisenaak ihna, wala, shahid Tarek ma ninsa, enti bethar umroba Tarek ma ninsa, enti bethar umroba Codrna lnar, nirid tarek Hamidil maa, tufat narek يا ابو مريم يا جرح الموت يا يونس ما يا ضمك حوت فديه الروح لجل جارك وجيت مني رانا درو حق يا شهيد الله تحكي جروح قديت مني رانا درو حق يا شهيد الله تحكي صرختك عالقاع تهر وزن ججمك ما عذر تفك العلخد ستار بين اتهاري تثري ابو محمد يا اسد مشتاق ما يهمك الله اختاره ودرب الله اختاره ودمك نشفنا يا راية الكرسان تعاهد نجيب